Він знову пішов до спальні, гадаючи, що цього разу конче знайде там міністра. Він кинув навколо допитливим оком і раптом помітив, що з однієї гарної срібної посудини з вушком, яка завжди стояла біля туалету, бо міністр дуже цінував її як коштовний подарунок самого князя, стричать маленькі тоненькі ніжки. Боже, боже, вжахнувся камердинер, боже, боже, коли я не помиляюся, то це ніжки його вельможності, пане міністра Цинобера, мого ласкавого господаря. Він підійшов ближче, заглянув до посудини, здригаючись з жаху і крикнув, «Ваша вельможність, на Бога що ви робите? Що ви там робите на дні?» Та Цинобер не озивався. Камердинер побачив, що його вельможності загрожує небезпека і що пора вже відкинути в бік усі церемонії. Він схопив Цинобера за ніжки і витяг. Ах, мертві, мертві були його вельможність. Камердинер голосно заплакав. Візник, служники, всі збіглися. Хтось кинувся до князевого лейб-медика, тим часом камердинер витер бідолашного господаря, поклав у ліжко і вкрив шовковою периною, тільки зморщене личко визирало з-під неї. Коли це до кімнати увійшла панна фон Рожа-Гожа, спочатку вона бозна чином заспокоїла людей. Тепер підійшла до мертвого Цинобера, а слідом за нею з'явилася й стара Ліза, рідна мати маленького Цахеса. Мертвий Цинобер здавався тепер кращим, ніж будь-коли в житті. Маленькі очиці були заплющені, носик білий, на вустах застигла легенька лагідна усмішка але найперше впадало в око його темно-каштанове волосся, що лягало на плечі чудовими кучерями. Панна погладила малюка по голові, і миттю в чубі тьмяно заблищала червона смужка. «О, – сказала панна, – і очі її радісно сяйнули. О, Проспере Альпанусе, великий майстре! Ти додержав слова, звершилась його доля, спокутована ганьба. Ох, сказала стара Ліза, ох, милий Боже. Та це ж, мабуть, не мій маленький цахис. Той ніколи не був такий гарненький. То та я, мабуть, зовсім не прийшла до міста, і ви мені погану дали пораду ласкава панно. Не ремствуйте, жінко, мовила фея, коли б ви робили все так, як я радила, і не вдерлися в цей дім раніше за мене, то все б скінчилося краще для вас. Я вам ще раз кажу. Малюк, що там лежить у ліжку, справді ваш син Цахис. Ну! Вигукнула жінка, і очі в неї радісно заблищали. Ну, коли його вельможність справді мій син, то мені в спадок залишаться всі гарні речі, які тут стоять навколо, весь дім з усім, що в ньому є. Е — ні, сказала панна, — вони вже для вас назавжди втрачені. Ви пропустили той час, коли... Можна було виграти і майно, і гроші. Я вже казала, що вам не судилось бути багатою. То я вже, мовила жінка, і сльози так і потекли в неї по обличчю, то я вже й не можу взяти свого бідного малюка у фартух і віднести додому. У нашого священника є так багато чудових опудал, із птахів та білок, то, може, він напхає мені й мого малюка Цахеса? Я б його поставила на шафу, щоб він там стояв у червоному сюртуці з широкою стрічкою та великою зіркою на грудях, на вічний спомин. Як вам могло, скрикнула панна майже сердито, як вам могло спасти на думку таке безглуздь? Викиньте його з голови!